Egunon, eguzki urteaga? Egunon. Macron eta Le Pen, bigarren eitzu nirako sondaiak ez dira trompatu eta biak izanen dira beraz buruzburu buru amagozte guren buruan. Ez zure ustez, uste daino diferentzia handiago hau artean? Hor, ikusi dena da, azken bi asteetan, boto baliagarriaren arrazu ba, iagatik, ba, lehen iru kandidatuak e, gorantzko joera bat zautu dute bai Macronek, bai Le Penek eta bai Melanchonek, eta horrek aukera eman die, ba, emaitza eh, onak eh, lortzea Macronen kasuan duela urteko emaitzako betzen ditu, euneko eh, 8.14, bostarekin, horregia lau puntu terdi irabazten ditu aurreko hauteskundeekin eh, konparatuta, eta Le Penen kasuan ere, ikusten da ere, hor, euneko eh, 8.20, iru ba, bi puntu baino gehiago azten dela eh, duela eh, bosturterekin alderatuta, beraz, hor badago eh, kandidatu nagusien hauspotze bat eta hori egiten da kandidatu txikien kalterako zehentzuk ba, oso emaitza kasarrak lortzen dituzten, hori ikusten da berezeki ba, le republikan eta alderri sozialisten kandidatuak lortu dituzten emaitzei reparatu ezkero. Hainitza ipatu da kampanya ondarrontan botu utilderen beharra ez? Behar bada estrategi horrek funtzionatu di bi alderdi hauei? Bai, argi da kontutan izanik soilik lendabiziko bi kandidatuak eh, elkatzen direla bigarren itzuliako, Horra hautezlek ikusi dute zein ziren ba, eh, aukera errealak zituztenak bigarren itzuliako elkatzeko eta hor egonda boto trasvase oso eh, argi bat ze eh, mungetik eh, lepenen alde ikusi da ere pekrezetik ere hainbat boto eh, Macronen alde joan direla, eta ezkerrari dagokionez, bai eh, kandidatu komunistak, bai kandidatu ekologistak, eta bai kandidatu sozialistak, bai botuak galdu dituzte Melanchonen alderako. Justuki Melanchon, eguneko hogei egiten du, hor e, e, aldiz kasu horten inkeztek, e, baino emate ziotena, baino emaitza obeak lortu ditu, aldiz ez da azki izan e, ezkerraren zatik gatik, ez, bigarren mitzuliri apazatzeko? Ba, ikoratu dezagun duela bost urteia deneik melanzonek, ba, euneko meretzik, koma, berroita mezortzia lortu zuela, kaso honetan zertxo bait hobetzen du, baina melansonek e, erakutsi duena da, izlari osona dela, e, dinamika elektoral bat e, sortzeko gaitasuna daukala e, kanpaina garaian, eta beti dinamika astendente batean, ba, murgiltzen dela kanpaina aurrera duan enean, eta hori ere, kasu honetan e, konfirmatu da zer hartatzen da baagian falta izan zaizkio eh, Guzelek lortu dituen ba 2,7 eh, puntu horiek alegia dualaboste urte eh, la France Zumi eta komunistak ke ba, elkarrekin joan ziren kandidatura bakarra aurkezu zuten kasu honetan ezkerrak 6 kandidatu zeuzkan eta hor e, hautezlego eta espazio politiko nahiko antzekoa ba, okupatzen duten eh, bi kandidatuak alegia melanchonek eta eh, Guzelek, ba, hor botoa bitan zatitu satitudute orduan biko bi zazpia lortu du bakarrik adararri komunistako liderrak baina egian hoiek di, izan dira falta izan zaizkionak ba, Melloni bigarren itzulirako silkatzeko goratu ezagun du. Labost urte ere 6 boto bakarrik falta izan zaizkiola Melani bigarren itzulia silkatzeko. Bere karrera politikoere amaiera da hau da bostturte baruu bere aurkeztuko da orrutziko du politika. Bera, kampainan zehar iragarri du, bere hirugarren eta azken kanpaina elektorala izango zela, gogoratu behar da, irurroi eta dituela, mendik bosturte, urte eta mausturte izango lituzke, eta hor e, planteatzen den arazoa, la franzanzumiz dentsako, da bere liderraren inguruan antolatu eta egituratutako alderdi politikoa dela. Eta hor duan, menpekotasuna diote melanzoni. Eta hor duan, argi dagona da, bere oinordeak izango liratezkenak, anitz izateaz gain, inork ez dauka ba, melanzonek da daukan ba, e, dinamika ektorala sortzeko gaitasuna, berak daukan liderza, berak daukan e, posoa eta argidanea da hori arazo bat izan daitekeela etorkizunari begira, ba Lafontsen sumitentzako dependentzia eta menpekotasun hondia dutelako. Eskuin muturrak 1950reko langa gainditzen du, hor lepen eta zemurren botoak gehituta, horire bada simbolikoa da. Eta simbolikoa, da, maitza erreal bat eta kezkatzeko e, arrazoi sendo bat. Alegia, e, duela bosturte, magin lepenek eguneko goita bat, koma lortu zuen, baina e, apenas ez boto botu errezar barik eta alata guzizere, bigarren intzulian, neiz eta bi intzulien arteko debate e, txarra egin, ba, eguneko goita lortu zuen, Hor, azken astean, eginak izan dira bat sondeo, zeintzuk proiektatzen duten, ba, majon eta lopenen arteko, bigarren intzuliko, ba, e, e, hautezkundeak ze maitza eman goluken, eta sondeo batzutan, ba, e, lopeni ematen diote, berroita sortzi, berroita bederatzi ere, bai, alegia kontutan izanik sondeoen e, akatz margena, eguneko dela, hor ikusten da, edo lagostu urte baino, askoz ere urbilagoak daudela bikandidatuak. Ze pasaten zaie alderdi klasiko eri, bai elehi eta bai aldere sozialistari euneko bost eta bi egin dute, horre, krisi hakon baten zartzen dira bi alderdi, bi mugimendu hauek? Argin handa, batzen baditugu legepublikan eta alderdi sozialistak lortzen dintuzten ermaitzak ez dira euneko zazpire iristen elkarrekin. E, horrek ere akusten du ze puntutarainoko gainbera gain ezagutu duten bi alderdi horiek. Alderri sozialistaren kasuan, geinbehera jadalik duela bosturte eman zen, zeren holanda autatu eizantzelarik bilinatamabian, lehen itzulian euneko bitazortzia baina gehiago lortu zuen. E, bosturte beranduago, amonek euneko zeia baina zertxoai gehiago lortu zuen, alegria alderri sozialistaren gehibehera e, momentu horretan gertatzen da eta jarraitu egiten du. Baina une berean ikusten duguna da badagola e, erabateko moztura bat hauteskunde e, estatal eta hauteskunde lokalen artean. Alegia. E, e, Residenzialetan bai Le Republikan eta bai alderdi sozialista oso hau daude, baina azken bi urteetan eginak izan dira hauteskunde municipalak, departamentalak eta regionalak, eta kasu horietan ikusten da ba, bi alderdi horiek lortu dutela bereien ba, representazio instituzionala e, mantentzea e, alderdi sozialistak adideaz, azken regionaletan gobernatzen zituen ba, regio guztiak mantendu ditu, beraz, Hor ikusten da, badagola, erabateko desfase bat, erabateko divizio bat, maila lokala eta maila estatalen artean, maila lokalean autetxi horiek e, badute aitortza bat, implantazio lokal bat, e, auteslek errekonozitzen diete ba, e, egiten duten lana, eta horrek aukera ematen die, bazken finean bereien botero instituzionala mantentzea, baina gero ja pasatzen dira ik, maila estatalera, hor ikusten da, erabateko gain berean e, daudela. E, e, kontuada, lider problema, okionez, eta, lider zur... problema, ez, eta handerri sozialistaren kasuan berezeki, duela bost urtea danik e, konstataziori egina e, zen, baina ez dute e, beharra izan den lana egin ez liderzari daukionez, ez e, bereien posizionamentu eta estrategiari daukionez, ez bereien alientza sistemari daukionez, eta horren emaitza da, ba, e, Lehen itzuli honetan ezagutu duenak beretzeki alderri sozialistak, baina hori extensslea da ezkerreko beste alderarri bat. Justuki Ipar Eukal her ez da bukatzen joateko. Ez berdin bozkatu da hemen Frantziako tendentziatik edo edo BS lazaen ja laszaen efektua Iparo Euklearrien nabartzen na da azkarki batz ere barnek aldean, Hori jada e, duela bost urte ikusi zen duela bost urte, emak honek ehuneko hoita lortu zuen Filnek ehuneko egita bat, Me onosonek ehuneko emmeretzia, ehuneko hamadi eta lazalek garai hartan danik ehuneko zazpikko hiudigeita seiila, kasu honetan badirudi barrenkaldean kaldean berezeki lazalek lortu duela emaitza onnak eta esanguratsuak e, lortzea, baina ikusten da ere bai ba, e, eskun muturrak e, zailtasun gehiago dituela, Eh, Estatu mailari eh, alderatuta ba eh, maiitza esangguratsuak lortzeko halaetagunziz ere ikusten ariiera hauteskundez hauteskunde eskun muturra ere ba eh, susraittzen ari dela eta emaitza esangguratsuak ere lortzen dituela baita ere Ipar Eukal Herrian. Mila esker, guzki urteaga berdin.